Eta siarri gazo denari, okomotu dugun baten ektortia baitik, ez dakik mesede lokalti tenduztu dugun, baina, bueno, hau galukitzen dune, eta urteroko goles egin gotegu Horterako saio ari, horretarako karri duz, onintzen baita, arkaipu zilaire, istraiko dina, eta ametua zaila. Beste barrik euren agurrekasasiko bera. Palazen bat gente etorri Jakundarra betzura antzan Olentzeroren biara munan Ez da oztopoa antzan Egia esan eriberdin deuz Opariak zenikatzan Ux BARDIN BARDIN egingo dugu herrimen ARTE ANDA ANTZAR ZALTU TZU POTE OCHO BAT EGUER ALDE Zein marianito Eta iru gara gardo Edo maian eserita Lau inguru igado Arraintzo bata bildotza Eta makina bat ardo Biru da otsa e mintxe gorago Ensurea hurbildauta biskat kezkatuta nago Ia gaur botako do bertzo batua ba io eyahoo Iar aur bortzako dolan, bertzo Aupa hori bai, aupa entzule, bertako tak gaino ontzeko. Haukera denak dira ederrak saio bikain bat ontzeko. Azortzia dan larre hostia digestioa egiteko. Ezkerrik asko hartzeagatik gatik hainkutiu hain Zaitzakibate matearen Etxetik eskapatzeko Arratxalde tuko naizkorrozkalik ez botatzen hitz artean Pirata bandera honek burualaztantzen dira artea. Horre da Kommente dure basunzago be bat maitik eskapetako gorko bertzozaioa, eta eta nabe ez da izinu. Orduen, lehenleko bueltan, bueltapare bat, lehenleko bueltan esanbiozude ze gaitik postu zinean gorko zailo erako egituen zirnean. Eta, bigarren bueltan, ze gaitik damutu zarien baietzez hatiagaz. dago dagoenean dena da ideiakutre Larra betzura etorri nintzela badira seizazpi urten Ordu danik ez baina txirrin bat, pentsatu nuen kefuertet Ez dira astu milarrabetzun, oraindikan maite naute. Gaur bazkarizan juntatu gara, eta bete dugu tripa. Nik aldegin dut atera hurretik lehenbiziko Eta aitona hasi da botaz, makina bat bat agita. Aldegiteak asko postu nau, denak buruz dakizkitza. ori bearnu helada kidala barkarik dira egun batzu merebia kozaio batean etzaun hurbildu santak kiop lararetsuko saio horretan chapelduna nahi dugu eta horretxera dipoztu nintzen elzendu lako jantzi izu. Txapelduna etorri behar zala lehen abenduko zu bian ta gerok eguai onintza behai Nik baiet zehundu hubian, Danetariko piztiak dagoz, larrabetzuko betzuko urian, Eta kristonalia uleiteke, Martitzen buruz urian. sha yota afari eta gaurre ere esplikazio bat eman behar etzeko ari ez, ez gaurrere joan beharra dut larra betzur naiz kantari tori etzaunan telefono ata deitu jotsuberari Baskalosteko perezak naizta ez didan sortu kalterik. Azortzin sartu peajea abait baina etzegon langilerik. Behake olentzeroak ere resakaz beterik oso gutxi tan eginduto horren biaje de primenteri Konfobat nintzen ibiltzen nintzen aldrebez Horain formalan famalortu dut etzegoen oso errez Baina kotxean losakoa ere Egarri dut eta berez Zaioa noizazten den bakit baina noiz bukatu behar denez. Gabon giroan maiaren bueltan ez dakitzen bat fotor du embeikatarrak kantasarreetan aia mazen bat akordun Danik altzauta aldegin behar ez txampan eta eskoru eta munduak asko galtzen dau guk antetan ez padogu Hamez Bona, bueno, bazu epe, larra behitzure zailora etorteko, berra baindu zude aztion eta geratu zari amezpaseko gala arka ditzen bilje pilbotik, da alan ez dure usarela biopatera. Kontu eda, hartu duela kotxean daian, pase duela asortziko tramo de premente hori, eta bilboraili edan erako depositue amaitziarreko, baiak guana, larra behitzure nireko gara. Kontu da malbazineko faria ja, Kotxia ziala paretan, eta ergudetxeetara zeu zelan ari ez ari, bai, klaro. Azulinek atan trebandoz guai, eta esari, eba, eba, eba. Zua, eba, ez urra esatzea, Malmazineko tunelerrian Antxe da argia Erre heldu aurretik Depozituak garbia Zula zaila zaili guzten zaitut Humore tzu kantaria. Txarrena da hausestela, ametxe denen goaldia. <gülüyor> Nibusten uen prebizio gehiobaz eukala bilbotarrak, gasolinari gabe ementxe eta azet rantzetxearrak. Lehen 60tan orain 40tan bugatzen do asin darrak. Behinzates gaitu harpatuko malmasine gorra darra. Bainakotzean biokelkarrekin gaurrezin iraun luzaro Egal norraite gasolina du pentsatzen jarritan nago Soa zorko hostatu hortara laguntza eskatzera klaro zure kotxean bezela horre ere argi Altsartuta enaiz irtengo Raza onik ez dudematen Alper alper igo azgo hartzairren aurdeztenik zarbaten Gogo adaukat nik txirritan eta lasarten Oiegez ziren saiotara txirrindaga anean Baina zeidetan jarri dutela arrabetzu ungurizita Txirrindularik ere ez taukagu, alperrida ikamika Baina txapeldun nola nauzunez, hau da detaie polita Larra beltzura nirizea zure gaine harrita. Asei deiak grituen on gainera de Dao tik da torse ez suertean Joan gintezke di ozungisan Zu aile pogain batean Baina hola ezin gara shartu hortako atean Ordu herri bat diskusioan baramaguk ola Davitarteran jarri beguten guardia sevien kontrola eta uzedut moskeatuta daviltzala edo nola Esplikaiozut regua gasolina gasolinaik ezta <gülüyor> dira horrekin gure aitzakia eta kantua, Arkaiz jozunea aristondo zutaktua. Tarrep solera joantzen beste bat hori zait okuritua orain ere bilibeharko duzu Josu Jonen kontatua Eskaite zen elkarra cerratu edo elkarrekin nindu hankabibala uzkagu biokta beharko du guale egindu. Joan gaitezen bertara oinez gu ezpaikara ezindu. Goizeko zazpiterri hori nori katxok zarritan egindu. Ira zen gaur biago nez Aipatu gisan horrela Eta zuk zure buru gainean Eramantza zutxe apela Ta bekokia dena izerditan Sarrera triunfal bezela Ta bitartean harko del triunfo bat Zutik jardezatela! Buen, zuek, lankidiaz ariak, azpaldiko urtiatan. Onintzak, oiture bateko biharrian davinen bitartian, kante horiten dego. Biharrian davinen bitartian beti kante tanibit. Zustrahi hori lehen guzte horiten diakon. Baina, azpaldion, empresian egoeria, ez talarrona, eta lehen guztetan diakon hori, etxegoan beste guztetan. kechi sai tsiki go morala eta kechi zaizki gu sonda tak periodiku azabaldorduko darbar bi ankak enpresak iebrajotze hartago Eran gaude hainbat eta zu berriz betik kantatzen, Piritza porroen kanta. zaldira honek berez entzatu eta gero zentitu eta eki Jo aten dira epesepe aro saro marcha honetan lampustuetan ez gara egon golu saro ni pilla pilla tortillarekin jatsime bleu Tinya zari jogei egin. Lehen maite zaitut, kantetan eutun, bat biru eta bost, abordajeran entorren gero, nire gana inbeste konplon, su impasible eta mesu eta, eta mesutik libre sus moridekot naistaises ez tozun ezerpiretan ni kantau egin bea ardo Goilean egongo gara ez lan ez euro Urte luzetan izan garenak langile obrero Zure leiora joango naizo ordun arro-arro, bero, bero Ta gitarrakin kantauko dizut Pakito txokolatero! Pakito ez dalle joazpiko romantiko ere du Naizta da bodetan dantzatzen dugun garbo amorru ernegu Gura badozu, etorrietan, gitarra bazt hor Tanik gelatik esango dertzut, geur zoazta bizerre ergu Ez hori galdut, marrero? barriro da biztiko txapeldu Con tu edad, chapelaide vacío estego en traves de tantas euros lo maten, ¿eh? Esan de huele a punto erigantos que a culo me han llevado todavía en la... Niños, esto todo el año han dejado un punto erig... Da, vaya, te muestro de ahí, ¿eh? Arkaitzu benetan hain seguruan zaude Putuak erantzuteko modu asko laude Azkarazkarre gileiken txuabe txuabe Baina aldala akatzik bape egingabe Espainian bera Andago Afrika Haiek <risa> <risa> Biuzik da Biltz Eta guzantzita Krizia Dela eta Zenbat Ikamika Komparatuz krizidik ez dago apika gundu justuago bat litzake politan gundu justuago bat litzake politan e, aplausos txapela Disfrutauko dot aldela Naiz lopategik horrela balik Jantze usten horrela Itxura esan itzela Ni Euskal na nace da, kajantzi eusten arg Marianito, elkorto ire zela. Kajantzi eusten arg Marianito, elkorto ire zela. Du alzara arkaitz honintzak emon esan du <risa> <risa> Ezke azpaldi jostu neuk egin nahi utzon enkargu errimak eta puntuak Eder toditu gu landu, Redieta etxaunekin, Astero, astero ondra du, Naizta utz bat egitetik, Inorreztagoen zalbu, Nezu hau nahi nizueke, bizkai osoan zabalu, bizkaiko ertzolariak, benetan honak garabu. Bizkaiko ertzolariak, benetan honak garabu. isten alduzu kantatzen duzun gutian. Bai egunero irtetzen zaigulako eguzkia, txapel bat bejanzi nuen bigarrena da laustia. Naizak entzendun denbora Ta digun aztia Etxaun ere dago Da bertzoaren aztia Fredi ere zeinen ondo Girturik baza piztia Onintza letra handitan idatzi oiden izkia, azken erako bukatu, behar dut malkotan buztila. Benga ga onartu nik negarraskoz, Obeto etendo dara Ze <risa> izan ere onintza zara aste osoa pasatak hori da gauza normala ze antxe dauden piztien artean zara humil eta apala edo zein gauza burura etorri Eta negarrez bere ala Eta negarra irri Dugu gauza naturala Jende ugarik esan dezake Onintza baia txatxala Baina horitza nik maite zaituk Horain artean beza Antza egia esan dago, entorre biztetan Eta horrei Bueno, zuet lagunek zari, eh? Baila, bakotxea bere aldetik joan da gabonatarako, bere txerako... ...kombra gaita du. Supermerkegoa topo, eta horre biok, ...algarren karroari begine. Supermerkegoa hei zue topo, eta batabestian karroari begine. Eroskin batu gara, alegre, alegre Uste dut gabiltzala, bastante xelerre Banakin etzinela kozinan errege Baina eroskin tortila erostea ere Eukaldean banira hainbeste teori Zuk opari erosten zenbat kategori Hor barbi bat da binantzi lodi Sustra izen da erregalu hori Neskal agunan ornaik ez dunez izaten, orain solteronago zerregin ezakeen, barbi bat ta binauzi erosiak aurten, horiek ezpaiti date esate. Bukatzen nioen bezela Gero bi jostaiutxo karroan daudela Nor nahi imaginatzen du sustrai horrela Zure etxean laister aurba datorrela Gansi bat ta bibarbin nola bat bestela Gero puputa lore besteok ok bezela Ta gainetik jostailu pila bat itzela Hora indik ez dakizu aurran nina izela takon glushi hobatzu gateratzen hasi Barrun gasuain beste aur dosi ove champanya baño tumo baderosi partea egin dugu amarekin bapo Mozkortzea bastante eskasa dalako Kas naranja erosidut olentzerotako Tauri bai fanta limon urte berrirako Zekuadro xelebrea aitortu beharko Gila alkanpon alkampon beakoz beako Kaseta fanta eztaraterako, ez taraterako dut erregetarako <tusurra> <tusurra> Ez dugun nahi txampanik ez ronta ez kar kardu Naiztagu egin ginen erosketen kargu Alperrik erosketa trastota en kargu, Karroak lapurtzera etorri garagu Zertarako lapurtzen hemen arriskatu Larra betzun behar du gu kantatu arkantatu An saskia etzaio inoritokatu Tata bernan daugatek nahi duenak hartu Artu, bonitza. Bonitza. Zuk gaboratan, beti idatzi izendotzen zuz, Botunek pertsonai bat pertsonai. Aurten beste horren beste indozu baie postaren guztiek buetan teproiazu. Zerregin deutzuen bat animo Urte barri hon mozuen Postal bat iru lauletra Lotuko gaiun lazuen Geureari emongura Geunzkie beti eskue Be baba nova torbuelta na da ara suel euskera sidastea ben galaso egin neuskuen euskera sidastea ben galaso egin neuskuen 20 kilometrora euren erritik aparte ezer ezean galduta bakotsak txak hain beste aten hemen ezer respaldatu eskonponbide ez ezbake bat zuen zako dana da oztopo edotakaten barriro idatziko dut asko zaitu egu maiten barriro idatziko dut idatziko dut jota ben jotaken eurek postalak eskutan etxeraet horri arte eurek postalak eskutan Etxera eko horri ganteo Onintzai arrezela ja, bie, erdu berriko, eta amez? <risa> bueno, behur regurdien, regurdiko ordu batetan krisi gabineti eukidu, berto eskolan. Batu gara, beheldia, azkenen gortuko beheldie, eta ez hartu, ez dugu gairik. Horras gara, gaiek pota, batzuk idatzi, uste dut ezkarte... Da, bate da zezkara guztu negeratu eta bateak irea de predianzia bat eukidegu. Igezko bardein ekipiniko duz. Da, netorri dago nintza, gai jartza bia, igezko gai bardein ekaz. Ekipini deure lengo gaie, eta ezta da... Honintza, dia, baie, da esta... Jentia normalan geratu da, bai bada ubiru garrantzilean tipo bat, txarto begitu duzuta. Bigarren garren gai benean, ja albokoa agaz berbaz, e, roio txarra. Tairu Garrengay y Vintena Ciudadano era su tunduta Jartzailea egirazukasun Zu normal, normal hortxe Zabiltza jootasun Sormenean edota memorian aizu Bietako batean falioa daukazu Larai, lararai, lararai Falioa daukazu Iztobat beti dago, beste enartean. Tatza amarrantzan dau, alako batean. Errepikatu doguz, bai derrepentean Batzarretara torri datorren urtean. Larai, lararai, lararai, datorren urtean. Hau ez da normala Ze batzartaz, ze krixto, entzun bere ala Entzule berria iberdin zaio ala Baina insultatzen zabiltz, entzule leiala Larai, larai, lararai, entzule leiala batzuentzako antza, guztia da traba. Alako filosofi, honbera horrek laga, nik estotin zultatu, eni inorrara, txaloak jota izildu leiala basara. Larai, larai, larai, larai leiala basara. linerarena lehenbiziko traka Tagero erosketak bikarro hortaka Okerrena ez da hori entzunzuk zarata Bersoberak kantatzen horraridira da Larai, larai, larai, Irastikona esta ke zebe aldatzen bertzoak bebardinak orrer repikatzen setarako hainbeste gai eta alma zen bertzolariek ez da beazkorik asmatzen larai larai larai askorik hasmatzen Hori DUT dena grabatzeko Segida ere mentxe daukat ni kompleto Ta forte harrikon guztiek aitzeko Esan bersu TRAGO itrago bat hartzeko <risa> Laraila TRAGO laila bat hartzeku Aipona atarata, zure azterketa. Berdina da ibazta, aurten barriketa. Alperrike ingodosu, arrozure bueltan. Beste dana, ez estira akordetan eta. Larai, lararai, lararai akordetan eta. Bani biliko naiz denei gogoratzen Lengoan ere horxe batik puntu jartzen Puntuta taber soiguala grabiltza kantatzen Zetsa pedunak ere ez dira aldatzen Larai, lararai, lararai, ez dira aldatzen! Gure aifon hartuta, horren potro zorri. Punta atara guran, ponieta horri. Nien hau zuipiko, golpe baten horri. Urren gogurte baten ezakiestet horri. Larai, lararai, lararai, ezakiestet Soluzio bat beharko bat zuzendu Torin ere iPhonea ezazu atzendu Aplikazio berri bat badata ezin kendu Itz bat esan ta berak gaibat asmatzen du Lala, <risa> lala, lala, lala, gaibat asmatzen du Aipona sartu zeinken, lekuren batetik. Kokoteraino nagon, zure aldamenetik. Goiak hartu deustazu zoraintxe kolpetik, seguridad ataratipo tipo haue mendik. Lara, lara, lara, lara, Bueno, en zulo leia la memory y proban gaitanak ez bai bat bai izenda bardina eusikoraz da zuet. Ia dan orakordadaia ez daia. Pero se strai. Bueno, se da, detective, detective Kontu dela, e indi dituzen azkenengo biharratan atzian jarraitere dausen hiru gorren atzetik ibili dala. Pagu jakin guredu zetan gizaren, eta zetan garrape dosu. Efectible prio gozara, basura eskenen gobiarra dan, atzeko iru borren kasu Asteren batez abioia hartu Eta Madrillera bela Nik banekien parlamentutik Muxikar bat zebilela Kumuneraino segitu nion Nola ziteken bestela Han norbaitekin musu kasitzen Ta pentsatu kauela Konturatzean ondoan zeukan Mutila zerbera zela. Konturatzean ondoan zeukan Mutila zerbera zela Christon Mutila engu miua Ta zerbera Tadak igunez oso niztoa, besta batzutan bera Esan eustien eta eroan negan pozik komunera Gure jefek esan eustien kampaina zierantzera Madrillera joan behar gendula zubiakera ikitzera madrilera joan behar gendula zumirakera haikitzera Ta arkaitz buelta buelta kadabil aia bilbo zen oi Ostira lehan donostin zegoen, ta gaur berriz larra betzun. Bere ingururak joaten zaizkio, hainbat lagunta ezagun, berak zerbeza eskatu oidu, pekaturik ez inyun, Ta denei arro esaten die, minaiz bizkaiko txapeldun. Ta denei arro esaten die, minaiz bizkaiko E askenengo lametako bat omen naiz eta ai ama hainbat zerbeza edan e ditut biniaruan sa ta champana aurrean chuloan fama hartzea bada zure plana, kotxean dauzkat brida batzukta, poltsiko handut labana, hau literalki izan daiteke, zure azkenen golanar. Hau literalki izan daiteke, zure azkenen golanar. bitan iratzarri da endaia aldean klaro kotxea hartu talek eitiora abitu da brabo bravo, gero bueltan sarara joan da poteatzeko durango Arratsaldean txubero aldera, larra betzun geroago. Zertan dabilen ez dut igerri, baina mare hautan nago. Zertan dabilen ez dut igerri, baina mare hautan nago. Azpi egun batean nolako aukerak Begiak itxita badak izkit azortziko irterak Mila eta kilometro edo Euskal Herriko aferak Zea aspaldian asko unkitu ditun langileen grebak Bizkabal laguntzen horra naiz, bizkaiko gasolinera. Bizkabal laguntzen horra naiz, bizkaiko gasolinera. Otorre, jarka hitz eta honitza. Hona lehen, eure peseu zerak Baina, finaleko irudietako bat izen zan jentea negarrez. Etalako bat arkaitzi zen zan baia kontu batetik dator. Bai? balukon barruen zalantza bat edo har bat sarri negarra iteko gogo aukiarren ezin eguela jente urriaren negarrekei. Da no gana jo olgu esea, espezialista da da. Horita Por donde ya que un cubre leuque y que hasta luego reslaño al cine, no sé cómo es que se duelen, pero... Zara. Orain ezindot egin ezbarrez algara Bueno oituko zara gauza bietara Ezkezu irakazle ederrena zara Orain perfekzion hau egin beharko dozu Emoten badeustazu ustazu jendaurrean mozu Kontrolau alzenkezuk zertanola egin. Negarrez egiteko eingo dota legin. Begiak itxi eta eskuak ipinin. Finaleko postura bardinana honi. <risa> Olale zan eut Ola olan egin zendun. Ezke honin zantzaitut horren hona lago. Horain faltaia tzu Jon Maian bezarkadan. Jon Maia eta biok nobioak gara. Balenzuk egin negarrori ezatean. Negarre egin terakoan nina gobakean. Alabak aipatu gero egin berriz. Hemen txebe do dirugarren aldiz. Olan erre da jentea nortzea Eta errezena da zeukera kustea Pena emoten dugu baina polita da <risa> Igualti horne gara Nik erre zegin eike plantoa ezke da <risa> Gaurkoan behendorzuk dialdizonez gara Ezez ez gaur eztot egin, danabez, danabez Bia hor txegon zara urtetako errez No, no, no, enaz egona, puntoa, punto Baina negarrein goda ubukatu hor Onintza zuzegati, zabiltzan egarrez Bardin egoten az nien egarrez egin barrez jendea barrez dago ta beti triste baina hori norentzat bere ez da albizte zune garrez azita neu ere alantxe hor <risa> prima bakarra dauta da bezala xe prima horrekin Barre egitea Baina rimabakarra da gauza tristea Horintza gaur boizean katua hil jata Katu batek ez inau izorratu Baina katu hori zan munduko honena Katu batek niri ez deuz Poligrafo bat ere galdu dut moitzean <risa> Eukiko dut baten bat sobran euketxean Ga ez bordura, baina aitite indiata Niri berdin berdin deuzule aitite batan Oztogun lortu nio negarrez tartxean ez da herreza oleku man izakzea negarra da barru-barrutikta oraintzea hartu deutzu tristearen pinta zerio jarrizara olan papatean deure barruarekin nago bakean. egin bodogun negarra naituta dero Nik negar egin godot hor jarri ez gero. <risa> Egizu hemen negar tala zaitu zaitez. Negar egitea zarri ez dugu ainerrez. Ez errez da errezak olanda mundua. eta gero negar segurua. Zuk ere badeuko zuz kartzelan laguna, Lagunak familia eta ezagunak Oren txellortu behar dut negarregitea Ez ton nahi izatea hauegun tristea Beraz bugatu daigu azken puntu hauekin Eta eneuke gura horain egarregin Zuek nahi dozuenean tranquilegin negar Sentimenturik ez da barruan gorde Ego alde eta iparbalde terminaak ez da zuzuen lagara guztuko, baina horren ikuruko bai beti ningot. Hemendik sarri begitu izan da, mugaz bestolde da, gurasokeri puntu betegaz, baina ezalei aspaldion gurasokeritik inbidire paseoetegaren. sha no Euskara salduzen merke, lurraldez ere marrazkirik ez, indarreta ez suerte, igual gu gara anka errena aitortu genezake. Baina Errenak naiz bere baitan badituen mila kalte, inbiliz ez egin behar ejemplu izan daiteke. Ezekotan erri libreta euskaldun Biok maitasun bat Ardezagun bide lagun Eta agian muga o muga zapaltzen joan gaitezke gunez egun Ez ipar alde, alde Naiz biak izan ezagun Inbidieta ejemplu gizak Katalunia ardezagun Zustraida, Arkaitz! Bueno, paseo gara da, bera. Hile batzuk dire, sustraik maian prozezien barri eukiguela. Buruko minkalantak emontotzoz, da bere tzeostian bunker bat ere ikiguen, asko kostata. Abenduen haugeien, gehubeko amabietan, han sartuzan, bunkatean, sartinela talatu ez. Abenduen haugeeta batian, gehubeko amabietan, urteuen, esertopeko eseruelako Da, búnkeretik urten da lehen goda proguena, bereu sopidea, arkaiz. Santo Tomas eta teik vueltan, chispatea zan zabaneukan ateratzeko lain baina hau ikusi piripita abikain Mundua amaitu dela sinisten dut orain sinisten dut orain latorr erdi mozkorra eta erdi krogi Zabaldu zazu askar zure bunkerrori, Bilbon ikusi ditut ogei mila zombi Ogei mila zombi Bunkerrak zuretzako hainba babertzi iurrak Naiztasarrerak izan okerrak makurrak Antxe utzi dizkizut Sardina ezurrak, sardina ezurrak Bazu buker horretan sarturik zeundela Bilgon denak biluzik orgia hilitzela Ematen zuen munduak bukatu behazela, bukatu behazela Mundua bukatzear egonduda ordun Baina antza hemen txe Zaudet txuku untxukun Aizu oraindik ote da Estibailes txapeldun Estibailes txapeldun Ba esan behar gizu enago ze guru kristo moskorrarekin ark zenbat apuru bizia galdu baina txapela galdu du txapela galdu du lasai hori pentsatu ta ikusi ondoren bera ez zaite arduratu zeren Burua galdu zuen, txapela baino len, txapela baino len. Zure trampan hain beste, gente da erori Maiek esan zuten tan, bukerrori tori Jon maiak egin zuen profezia hori profezia hori Baina nik bunkerra egin nuen ta esaten dut Naiz profezia egin tiporra batek guain elkarte bezala erabildezaket, erabildezaket Bani hor sartuko naiz zenago gozo olarri Horrelako lekurik ikusi jeezarri Biarkroa zanakta kafe batekarri, kafe batekarri Bale bat sartu zaitez aurrerazoa zen Lehen aldia baeta, igual azkenazen, sartzen diren guztiak, ez dirateratzen, ez dirateratzen. Eta nahi, lauro. Bona, bueno, zuen, nera bezaloban, batean bizantuan. Almagako gorria <risa> Kontu eda eurten betetan diela hogeta gozturte, talde hori sortu zala, eta taldeko frontmanari, frontgugumanari kesan eta norintari, bururatu jako, ba, kontzertu beten ongea da zuela. Ta geur da lemengo ensaiua. Hogeta gozturte berantua gau, batuzari ensaietako. Lehenengo entzai joan konturatu Nazni detalle batekin Ko eta bosturte pasauaren Jasten zari elabardin Zurgarai baten Bota beltz beltzak, Eta sekulako krestak diputala zaren eti pixat, pijatxuak zaranezka lehen kantatzen gen du karri bohombak, ibil gaioen azbitik eta orain negarregi tendu ugu kantatzen azia aurretik lehen dena ironita hoz ze onintza zen barte hori orain benetan ematen duzu zu batzokiko alaba hori edo zen gauza hor hartune ike edo zen gauza aukeran baina ezin dot zerbezazuen katxibargietik era Txustrai bafleak ta kargatzeko ekarri txu furgoneta Nik transporter azpaldi zaldu olul, oin bebeu behat duteta Barkatu baina nik bafleekin kargatzeko nago. Horain baflek pixatzen duten baino askoz gehiago Ez hori sustraia ezta posible pentsa zazu amarruan Zeleen baflek personal abat izaden zuten barruan Instrumentuak hartuta nahiko dou guretzatetet eta blafeak karnatuko dauz gaztetxeko baten arte letrake gainak egiten dizkigu maneira ka dino Ezingo dugu kantatu lehen lez, mekauen los berzolariz. <risa> Letrak egainak eta maskopa euskitze eta toloza. Armada gorria gineleen, orain armada larroza. Ez dakit bada sumztrai hola den naiz antz pixka uran Armada arroxori bihurtzen doa armada purpura Edo zei gauza ezin daukantau diputada handra batek Lehen eskupeal ministro orain emoiztasuz mosurtzu <gülpura> Elagra bentzuko gaztetxean Urtero konzertu pila Oingitxenez eskatu behar dugu Bek edotan midi pila Naizta aldatzen zaigun mundua Naiz aldatzen den bizitza Aldatzen ez direnak ditugu El Eldrogaz eta onintza <risa> Ze Kristo berriz krestak ipinita eman dezaguntaria Sentidez agun hau dela gure Stalingradoko batalian Batalaketak ezpak plestak nahi dabez Enago komoda berez Igual por libre jarraituko dat Amaia montero legez <risa> Deraz buruarekin orain Ez haude oso seguru Lasai garai batean bezela Pleibakean joko du <risa> <risa> Ametzen batalla entzunduta jala flipatuta nago, edo zertako presnago baina krestaren azaliar dago. Aizu niks lustra itxiri biton lehen igusten uen umetan, kriston puntazeu kantazu gero, ikusia duzu beneta Buen hau treztanako onpontzeko den, zon bat daugatnik, zuek gitarra hoizue baina, burua mori du bari. Ama bostur te pasatu arren, Harga itezen autopistan. Oraindik ere gure videoklipan dago maikatelista. Orain artean 11 zen bihurtuko da Amabi. Kanta berria eingo dio Gutxiribitonen puntari. Alperriga biltza hemen bueltan Barrena daukan lertua Onintza jolenak ordeak Asta direak kontzertua Horabaltzen barrio lauro da kontzertue puntu gehi Paisaia, emengo Paisaia Ez baitu guau Egin aipi daia Entzule bakarra dau Etxauren anaia <risa> Iso ratu dut garaia Puntuen haure Zalda, leengo urteko gaia <risa> Puntuen haure Zalda, leengo urteko Gaia Ametxe zaiteza, si egiten iseka, egiten iseka Ez kontzertua dago da urgentez beteta Errepikatu arren ederra da bueltan Ian nere aizonan nun neukan gordeta Kontuz honintzak salto egin behar du Konduzo nintzak salto egin behar duetan Zendeako <todos> laik eren du jotake jotake jotake jotake Jarraituko aldabe danamaitu arte Arkaitz zondien gai hau zizenez eta honintzak kantatzen du nik zerbera maitek <risa> Eki lehen lerroan, aritzu biatez Eki lehen aritzu biatez Ez dut, ondini opentzau, salto egiterik, salto egiterik Ba, eguk ez dugu pentsatu hor eusten asterik <risa> duk ez dutzu jensatzen negarra besterik <risa> ez dago obari ez dago esterik <risa> aginak ez di meru daukada zorain di aginak ez di meru daukada zorain da <risa> gaztetxean ez zinkabitua ez zinkabitua Gure fromtuma lana dugu meritua Nik eztarriak daukat lelegez zikua Zuek aguantatzea nire delitua Arkaitzentzat ekarri dugu medikua Arkaitentzat ekarri dugu medikua Arkaitzek joan behar luke anambulategira, ambulategira Garai batean bezala drogak haaititra. Horta <risa> baterteria apurtzen ari da Ze etxahunen hitzetan pupas bat bat dira. Orko erregaloak guretzetahau dira! Horko erregaloak guretzataldira Lehen denazen katxia eta orainura, eta orainura Baina, be, baina edo zarrere inoren kontura Nun bain gugatu zaigu lehen goa bentura bueltan dator diktadura Gure publikoa ere pixka zartu da Gure publikoa ere pixka zartu da Beraz dana dezberdin izan zan lehenago, izan zan lenago. Ez gaiak berdinak ziren ni horretan nago iPhonea erosi zuen geroztik akabo Ja ez dugu kantatzen puto <risa> du puto esklau Baina elduaroan ez duten lanago elduaroan ez duten Ba opari batean behar dizu guzturi behar dizu guzturi Etzazune garegin ezkari urturi Ze zaude estupenda eta guri guri Itzi da ekarri nuzugi Txunztrai hartu ez azut bafle bat diuri Txunztrai hartu ez azut bafle bat diuri Baflea hartu duta asin aizkargatzen, asin aizkargatzen Hemen ohitura zarrak ez dira aldatzen Blap puta horrek ez duain ez de pixatzen Itxura den ez hor ez da inor sartzen Hemen juan ziren danak ez dira kabitzen Hemen juan zirendanak ez dira kabitzen Bueno ba, honaino Rosario ba, eskerregazko hori eta lau berflulari eta euron aburrakaz. Ba, durpoz. bazuek etsetan familiaren gerizan Baina emen oso fuerte saibilzate herrigintzan gaztecea betebe te orribeirari mintzan e egia esan badago inbidia zer izan. egia esan badago inbidia zer izan Agurrentzule gustora goaz, berriz inbidi almazen gaurrere derra izan delako lehen ere horrela zen baina zer moduz geratu ezkero zer bezapare bat hartzen zeorain etxerako aten bagara Azkar, azkar, zuzen, zuzen, Aitona orain dikane gungo da, Batalla zarrak kontatzen. Aitona orain dikane gungo da, Batalla zarrak kontatzen. Sobat ari rimatu neban Rimatu behar zanaako igualen leuke kantatu behar Azerretuko dalako Baina kantauko ez baneu ere Zentituko nintzan txarto Horrexegatik mozu handi bat, txirita gar binentzako, gure txapelen zati handi bat, eurena bebalaraako. Amaikatxu lagun eta, amaikatxu begira da. Eta hemen ustu dogu, Baskariko betekada. Zuek ez dakit baina gu, Eberto ibiligara. Bera zurren goan tranquil Joko nintzaren aldaba. Gorria bada ez dakit Baina bago hogu aldaban, Eta gaur begaztetxea Bete-bete egon zara Tazuei kantatzea Beti plazeran diara, kasuei kantatzea, beti plazeran diara. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Sulizia per le monzune per...